Відчинили браму, входять із крісами, та аж завмерли з дива. Умить їх схопили і обезброїли, а ввечері відвели до лісу, звідки вони вже ніколи і не вернулися. В ніч на 13 січня у волосному центрі Багринівці, де минулого року Рев-Тройка масово розстрілювала селян з навколишніх сіл за підтримку повстанців, козаки орла шукали членів волосного Комнезамівського середку. На цей раз посіпакам вдалося уникнути справедливої розплати. Пасивна організація Гальчевського у Багринівцях прогавила, як замітали сліди Яничари. Багринівський ініціатор, як і інші, повинен був знати не тільки підбирати до загону орла надійних людей та вести облік всіх сільських та містечкових, совработніков, але й знати місця, куди вони в разі небезпеки ховаються. В січні 1922 року підпільна діяльність активізувалася в усіх повітах Поділля. Про це свідчить, зокрема, наказ Ямпільської повітової військової наради від 25 січня. Петлюровські агенти вновь широко розвернули свою діяльність. Як висновок, Бабчинецьку і Клембівську Волості нарада оголосила на осадному стані. Що це означало, селяни швидко відчули на своїй шкурі, а решти стали звичайним явищем. Заручників брали переважно серед заможнішого населення, але під каральний меч окупанта потрапляли всі верстви населення. Ворог лютував. Якщо раніше за кожного вбитого комнезамівця чи совслужащого розстрілювали по одному селянину, то тепер не менше десяти закладників. Соціальним походженням жертв не рахувались. Бо, як зазначалося в наказі, і бідняк, який за чотири роки не навчився поважати советську владу, вважається ні справним, ні елементом, який надо унічтожати на з пітлюровськими собаками. Селяни вважали комуну владою сатани, а ворог називав Поділля насіженим гніздом Петлюровщини. Дев'ять боїв. Розпочинати бойові дії в зимову пору, коли сліди виказували партизан, Орел не мав наміру. Його метою було зберегти загін до весни, коли можна було почати ширшу бойову акцію. Тому він перейшов з відділом у Вінницький повіт на славетний Кипорів'яр. Місцеві селяни хоча й були залякані, та все ж радо зустрічали повстанців. Кілька днів відпочивали на Слобідських хуторах. Незабаром про постій відділу довідались комуністи села Луківців і сповістили до Вінницької ЧК. І ось вже полк кінноти разом із підрозділом чекістів почав прочисувати місцевість. Довелось виходити із затишних і теплих хуторів у глибину лісу, щоб не наражати наших селян на репресії з боку окупантів. Та й у лісі спокою не було. Виявивши за допомогою лісників місце знаходження партизанів, червоні почали наступ. Повстанці, відступаючи, займали час від часу вигідні становища. Підпустивши більшовиків на певний постріл і вбивши кількох, відходили на іншу, зручну позицію. Вже вісім разів повстанці вступали у перестрілки. Отаман дивувався, що ворог, маючи значні жертви, продовжував так енергійно насідати. Надвечір недалеко Каміногірки і Янова советська кіннота так розізлила повстанців, що ті пішли в атаку і розсіяли 300 кавалерістів. Тільки в цій атаці загинуло та було поранено 12 червоноармійців. Окупанти не встигли підібрати своїх. Від них повстанці позабирали зброю і набої. Із забитих козаки постягали чоботи, бо у декого взуття розлетілось, і голі пальці виглядали з дірок. Полонені взимку – сильний тягар. До того ж, козаки були вкрай розсержені тривалим переслідуванням. Коротше кажучи, полоненим не поталанило. За всі дев'ять боїв відділ Гальчевського не втратив жодного козака. Ні вбитим, ні пораненим. Зате втома була страшною. Адже з боями пройшли по глибоких снігах 15 кілометрів. Допікав і голод. Та й холоднеча не піднімала настрою. Але все ж найбільше хотілося спати. Відпочивати ж не можна було, бо поснули б на снігу і замерзли. Тому спали на ходу. Спотикнеться якийсь козак, впаде і прокинеться. З трудом добрили до хуторів і, не повечерявши, лягли спати у клунях.